Недалі, як учора, я розмовляв із камердинером містра Літла, і той повідомив мені, що зараз його основний обов'язок читати містеру Літлу вголос вечорами. «На вашому місті, сер, я порадив молодому містеру Літлу почати самому читати своєму дядькові». «Розумію. Операція «Відданий племінник». Старий, зворушений шляхетністю юнака. Чи не так?» Частково так, сер, але ще більшою мірою я розраховую на вибір літератури, яку читатиме своєму дядькові молодий містер Літл. Ну ні, тут особливо не розгуляєшся. У Бінго симпатична фізіономія, але в літературі він далі спортивного розділу в Таймс не пішов. Цю перешкоду можна подолати. Я був би щасливий сам обирати книжки для читання містеру Літлу. Можливо, мені слід дещо пояснити мою думку? Зізнатися, поки що я не вловив, в чому суть. Метод, який я беру на себе сміливість вам запропонувати, називається в рекламній справі методом прямого впровадження і полягає у навіюванні будь-якої ідеї шляхом багаторазового повторення. Ви, можливо, і самі стикалися з дією цієї системи? Ну так, це коли тобі весь час токмачить, що те чи інше мило Найкраще у світі Ти потрапляєш під вплив Кидаєшся в найближчу крамницю І купуєш цілу дюжину Абсолютно вірно, сер Той самий метод Лежить в основі всіх успішних Пропагандистських кампаній Що проводилися під час останньої війни І ми сміливо можемо Ними скористатися, щоб змінити Ставлення дядька вашого друга до проблеми класових відмінностей, якщо містер Літл молодший почне день у день читати своєму дядькові оповідання, повісті й романи, у яких шлюб з особою нижчого соціального становища вважають не тільки можливим, а й вартим захоплення, я гадаю, це підготує містера Літла старшого до сприйняття звістки про те, що племінник збирається одружитися з простою офіціанткою. А хіба є такі книги? У газетах пишуть тільки про ті, де подружжя ненавидить одне одного і спить і бачить, якби скоріше розбігтися в різні боки. Так, сер, існують і інші книги. Рецензенти рідко удостоюють їх увагою, але широка публіка охоче читає. Вам ніколи не траплялося в руки «Все заради любові», Розі Бенкс? Ні. А червона троянда Літа тієї ж авторки? Ні, не траплялася. Моя тітка, сер, є власницею повного зібрання творів Розі Бенкс. Мені не складає ніяких труднощів позичити в неї їх стільки, скільки може знадобитися молодшому містеру Літлу. Це дуже легке і захопливе читання. Що ж, мабуть, варто спробувати. У всякому разі я настійно рекомендував би цей метод, сер. Отже, домовились завтра ж вирушайте до тітки і принесіть дві три штуки. Та, щоб добірніші, спробувати не зашкодить. Справжня правда, сер. Розділ другий. Весільні дзвони скасовуються. ТРИ дні по тому. Бінго повідомив, що Розі Бенкс – саме те, що треба. І безперечно підходить для читання в усіх військових частинах та підрозділах. Спочатку старий Літл вибухнув обуренням і намагався опиратися зміні літературних вподобань. Мовляв, він невеликий шанувальник художньої літератури і все життя читав винятково солідні періодичні видання – Однак Бінго зумів приспати його пильність і прочитав йому перший розділ «Все заради кохання» ще до того, як той встиг схаменутися. Після цього книжки міс Бенкс пішли на ура. Відтоді вони прочитали «Червону троянду літа», «Скажену мертву фабричну дівчину» і дійшли до середини сватання лорда Стратморліка. Усе це Бінго розповів мені за хриплим голосом, ковтаючи гогольмоголь моголь з Хересом. Він зізнався, що наш план, чудовий у всіх відношеннях, має один недолік. Читання в голос негативно впливає на його здоров'я, голосові зв'язки не витримують навантаження і починають здавати.